Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti Heteor 281. csiri oldását halljátok, én Szedlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, és a Meti Heteor egy podcast, de ezt csak azért mondom, mert mindig benne szokott lenni a kelt felkonfjában az, hogy ez a Meti Heteor podcast, és most csak azt mondta, hogy ez a Meti Heteor. És olyan kényelmetlenül éreztem magam, hogy valami megváltozott itt körülöttünk egy kicsit. A valaki meghallgatott már belülünk 281 280 darabot, hiszen a 281 akkor már csak feltűnnek, hogy ez egy podcast. Ezt letagadhatatlan, de hát szerintem senki nincs, aki meghallgatott belőlünk 280 darabot. Én még én abban, hogy van. Kedves hallgatók, ha olyanok vagytok, akik hallottatok mind a 280 adást, sőt, hát mi, mi, mi, mire idejuttok, hogy ezt meghallgatjátok, akkor tulajdonképpen a 281-ben is benne vagytok már. Tehát mindegyiket ugyanjelezzétek már. Kitálunk valami nem tudom én, küldünk csókot SMS-ben, vagy smiley-kat vagy valami. Szerintem van ilyen ember. Jó, szerintem is van talán, de azért nehéz elképzelni természetesen. Olyan hülye hobbiknak hódolnak emberek, akár minket is hallgathatnak, érted? Miért pont egy köszöntés van a 281. adás címében, mi szerint csíri jó, az ugye keltául azt jelenti, hogy egészségedre. Hát egyrészt boldog új éve, az új éve első adása. Ú, hát akkor ez egyfajta Tóst, az a spiritós kenyeradás, Nagyon jó. Igen, igen. Egyébként volt Tóst néven egy nagyon jó újság, azt nem tudom ismertet, tele volt csodásan, igényesen megért hülyeségekkel, és nekik volt az egyik, nem is, a, nem is az egyik, hanem a, az ilyen tagline, a, nem tudom mi magyarul, a cím. Aztán a Willing Foz and Ample Serum, amire után néztem, hogy miért a, a vállalkozó ellenség is elég, elég tenger a, a, a, a alcímot ezen az oldalon. És kiderült, hogy a Brit Royal Navy-nek minden napra van külön tóztja, hogy mire kell aznap inni, amelyet aztán később egy picit, picit finomítottak itt ott. Tehát például most már nem köszöntelek poharat arra, azt csütörtökönként talán, hogy a feleségekre is, a szeretőkre is, hogy sosem ta sose találkozzanak. De ő egy darabig benne volt ez is, és volt ennek egy napja a héten. Aha. Akkor náluk nem az volt a jelmondat, hogy Don't Be evil. Nem, ennél sokkal több jelmondatot használtak, viszont egyik sem volt ez. És ők még nem PC-ben fogalmazták anno, de aztán, ha jól értem, lecsupaszították a politikailag elfogadható üzenetek szintjére. Hát plusz ugye megjelent az, hogy már lehettek nők, és a fedélzeten mert valaki kikutatta azt, hogy attól, egy, attól hogy nem sűrű, de hogy őket engednek fel rá, amiben már sokáig hittek. De azt, mondja, hogy egyszerűen nem lehet egy hajó mondjuk babonás és mondjuk atom meghajtású. Vagy legalábbis valahol azért a kettőnél eldől az egyik irányba a dolog. Az nem úgy van, hogy a világon a legbabonásabb iparág az a tengerhajózás? Egy darabig biztos, hogy így volt, most nem tudom. Nagyon érdekelne persze, és a nyilván az a tenger ez egy megfejtetlen, nagy beláthatatlan dolog, tehát ott van, van helye a babonának, de hogy még mindig tartják ezt, nem tudom, látod. Én úgy Vélem, hogy még mindig tartják, ha nyilván nem is annyira babonásak, mint régen voltak, de azért a tengerészek szeretnek betartani bizonyos iratlan szabályokat, amelyek elsőre hülyeségnek tűnnek, de valójában megóvják a hajót a bajba jutástól. Egyébként a héten megnéztem kettő hajós filmet, mert pont ilyen héten volt. Az egyik a ő kapitánya, a Captain Horace, a Hornblower című Gregory Peckelt a főszerepelt, tehát nem túlzottan friss film, amiben a csodás kapitány hosszan lő különböző hajókat majd hazamegy kedvesi Nagy-Britanniába, amiben látványos kardozások találhatók, és ennél egyes sokkal jobbat, az meg a kapitány és katona, ami szintén, hát nem lett egy nagy siker, bár nem bukott. Ő viszont folytatása nem készült annak sem, amíg egy nagyon hosszú ilyen hajós-kapitányos folyamnak a közepéből készült, és csodálatos tengerisaták vannak benne. Tehát átadja azt is, hogy mennyire nincsen hely egy, egy ágyós. A csatajón, hogy a, a kapitány kilép a kabinjából és a következő szoba az A másik pedig, hogy mennyire száll, elkezenek elkezdenek lőni ágyúkkal téged a tengeren, mert akkor törik a faszakad a vitorla, és, és hirtelen azt érzed, hogy bármelyik szent pillanatban meghaladsz. Ez utóbbit azért sok más katonai éles helyzetben lehet érzékelni, de hm. értem, nagyon értem, valahogy ez egy nagyon klausztrofobb dolog hajon lenni megtámadva. Általában is hajón lenni, az nagyon klausztrofób. A nekem mélyen tetszik, de nem szeretném, hogy hajón lőjenek. Mert bárhová <gül> ez víz van körülötted. Ugyanis, ha nem, az még nagyobb baj egy hajó esetében. Jaj, ne is mondd. Bele se gondolok, inkább nem tudom, gondoljunk bele valami másba. Szóval akkor a csírió adás azért csírió, mert hogy egészségetekre kedves hallgatók, éljen a 2020, avagy 2020, avagy nincs más megoldás, ugye? Azt hiszem, van még a 2.20, amit egy podcastban hallottam, de az egy egészen más, abban nem nyúlunk bele. 2.20, de az mm. akármennyire is jól hangzik, de más számjegyekből áll össze, mint az az évnek az évszámai. Igen, ráadásul most is 2.30 van, ami, hát, ami majd szóba kérdeződés van, mert Mark Zuckerberg 20.30-ra fogatkozik éppen, vagy hát legalábbis megkísérel el dolgokat elérni addigra. De hogy is csak jósol, nem, nem fogatkozik. Jósol ő. Erőteljesen törekszik rá. Eljutunk mindjárt a cukhoz is, csak előbb még, hát mindenek előtt, vagy mindenek előtt, és még azelőtt is egy nem is szolgáltik közlemény, inkább csak egy megjegyzés. Mi szerint is beszéltünk a, az 5G-ről valamelyik elmúlt adásban, és most Giklány hallgatunk erre igazított minket a tekintetben, hogy az 5G-ben nem az lesz a jó, hogy gyors, hanem az, hogy nagyon alacsony válaszidőkkel dolgozik, és stabil, és erős, és nagy a lefedettsége, és ezért majd a gyárak 5G alapon tudnak kialakítani saját privát hálózatokat e sim megoldásokkal, meg egyébként, hogy egymással fognak tudni kommunikálni tárgyak, ami a közhiedelemmel ellentétben nem az IoT, az egy szabvány, de nincsen benne az 5G-ben kb. ezeket mondta. Szerintem mi is kb. ezeket mondtuk, de mi egyáltalán nem mondtuk olyan szakszerűen. Aki ennél is jobban szeretné érteni, az nézze meg a Facebookon a 279. adásunknak a, a karácsonyi adásnak a kommentjeit. Ott, ott van leírva részletesen, hogy mi is az 5G meg miért érdekes. Tök jól hangzik. A lényege az, hogy nem azért érdekes. Tehát mi, mi mezei úzerek nem fogjuk érezni, a gyárak fogják érezni meg azok a gépek, akik egymással beszélgetnek. Igen, és akkor ennek van egy tanulság, és egyébként, hogy bárki, akinek a mobilszolgátói megpróbál drágább 5 g csomagot, vagy drágább 5 g telefont eladni, az nagyon nyugodtan röhögje ki őket. Ez viszont a, pontosan a lifehack része a történetnek, miszerint nem kell 5 g csomagot venni. Na jól van, veled mi történt a hétenkelt? Hát én toltam a csillét az uránbányában minden héten, majd pedig ö, egyrészt csináltam értelmesnek tűnő dolgokat, és például januárban felrakadtam a téli gújt a most mindenki nyilván felszíszen, de így, hogy beköszöntöttek az első fagyok, úgy gondoltam, hogy ideje van ennek. Másrészt pedig feltelepítettem a számítógépemre ö, hosszas kattingatás után a Windows Terminál nevű új Windowsos Terminál programot, ami a CMD -nek hát a CMD-nek veszi át nagyjából a helyét, vagy a PowerShell-nek, ami még fejlesztés alatt van már le lehet github szedni, meg csomagkezelővel fel lehet pakolni, és hogy igazából egy tök jó terminál program. De tudom, ez keveseket lelkesít, de az, hogy én egy ablakban tabokkal elválaszthatok egyszerre egy normál CMD-t, egy ubuntu parancsot, mert Ubuntu környezet nyilván mindenkinek a Windows-án van, hogyha már egyszer ezen a rendszeren van, meg mondjuk, mi mellé powershell nyitni és azok között válogatva csinálni, amit az ember csinálna. Az piszok kényelmes, ez egy olyan funkció, amit tökéletesen a Windows-ban, eddig normális módon, most meg így valaki azt mondta, hogy gyerekek minden legó kocka megvan, közé kéne taknyolni valami kódot, hogy ez bűködjön is, és megcsinálta. Hatalmas közi. Illetve, várjál, te használtál még hetest? Tizet is használtam. Na jó, de üzemszerűen hosszabb ideig? Persze, igen, igen, igen. Hát akkor tudod nagyjából ezt, ezt hozza. Szerintem a hét óta nincsen nagy probléma ezzel a rendszerrel. Ö, vannak benne elbasszások, de jelhető? Azok minden operációs rendszerben vannak, és az alól az Apple megoldása sem kivétel. Jó, jó, ne üssetek, ne, ne szét a számítógépem, köszi. Ú, uh, erőt eszembe beszélgettem a Slackünkön, Kálmán hallgatónkkal, és mondta, hogy megnézte azt a magyar sztorban, hogy, hogy az új Mac pro az mennyiért lehet megvenni, és hogy milyen konfigurációs lehetőségek vannak. Ö, lenyűgöző spektruma van az új Mac Úgyis, mint 2,4 millió forinttól 19, aztán 60 millió forintig lehet felkonfigurálni különböző ö, konfigurációkban. Tehát a jó állapotú használt autótól a picit felújításra szolgáló budapesti lakásig lehet számítógépet venni, és ez csak attól függ, hogy mennyi memóriát raksz belé és milyen videokártyát. Komolyan azt mondod, hogy 20 millióért is lehet venni, megprót. Igen, de akkor abból abban már vizivel gyermekfürdőkát a gyermekfürdők lacsolják be a processzort, meg a a videókártyát, meg memóriát is. Ugye azt szokták mondani, hogy a, az Apple termékek drágák, de aki profiként a munkájához veszi őket, azoknak viszonylag hamar megtérül. De azért arra tényleg kíváncsi lennék, de most tényleg-tényleg, hogy melyik az a meló, ami ez 20 milliós megpró kell, és ami, mit tudom én, egy, egy év alatt behozza az árát, úgyhogy még valami profit is termelődik mellette. Biztos van ilyen, de azért nehéz elképzelni, hogy micsoda. Tehát mondjuk ezen a masinán nagyon gyorsan lehet e-mailezni, hogy a te vagy mészáros lőrinc. Igen, ez egy hülyeségnek hangzik, de mondjuk tudom is én, hogyha CGI-t kell renderelned, akkor azt, nem, azt úgyse, úgyse egy megpronteszed, hanem valami nagy szerver farmon. Úgyhogy arra nem jó, arra meg, hogy filmet négykát vágjál real ban ahhoz nem kell 20 milliós gép abban biztos vagyok. Na jó, szóval, hogy igazán kíváncsi vagyok, hogyha valaki meg tudja mondani, hogy mire használ az ember egy 20 milliós megprót, és azzal milyen profitráta mellett lehet dolgozni, akkor egyébként erre mind kíváncsi lennék. Egyébként egy kisebb szerverfarmot egészen biztosan kivált ez a gép, hogyha ha rendesen lekezeléje az összes hardvert, a OS, ami benne van, most hirtelen mondom, hogy mit kell belerakni ahhoz, hogy 20 milliós legyen a gép. Hogy azt mondja? Igen, 28 magos Intel Xeon V processzor, magonként 2,5 GHz-es, ez 2,5 millió forint csak a proci. Aztán belerakod még a 768 gb memóriát, ez amúgy 6 darab 128-as DDR4 csík, 5 millió forint értékben. Radeon Pro Vega 2 do grafikus processzor egyenként 2 x GB memóriával, 4 millió, 3 millió meg a... 3 millió 9 meg az apróért. ért Pakolsz bele 8 terabajtnyi nyi SSD-t, az rongyos egymiska. Apple Afterburner kártya, hogy nehogy már lassul ilyen a gép, az további 760 ezer, és akkor itt még lehet ilyen apróságot, hogy Tehát, ha megáll a gépet simán a Földön, mint a parasztoki, akkor, <gül> akkor nem fizetsz rá többet. Ha azt akarod, hogy arról lehessen rúgni és guruljon kerekeken, akkor a rasdamentes acélkerekek az további 150 ezer forint. Ne, ezt a részét ezt nem, ezt nem, ezt nem veszem be. Hogy a 150 ezer forint négy görgő. De nem IKEA-s, rosdamentes acél. Ja, ja rosdamentes acél, mondjuk akkor még olcsó is. Texas szűzlányok flexelik kézzel neked mindegyiket. Jó, és van róla videó mindenkinek a saját négy görgőjéről van a személyre szabott videója. I igen, és akkor még lehet hozzávenni Magic Mouse-t, meg trackpad-et, meg ilyesmiket, de azok már az olcsó dolgok, tehát már plusz 60 ezeret lehet rászorni, meg ezt azt még szoftverben. Oszt ennyi. Értem, illetve nem értem, de az biztos, hogy például az űrállomásra nem lehetne felvinni, nem? Ahhoz azért ez nem, nem olyan űrállomás álló dizájn. Eleve egy nagy, nagy sajtreszelőről van szó, bár ugye, mint ezt kipróbálta a, a csodálatos, ízé csodálatos iFixit, valójában nem lehet rajta sajtot reszelni, mert, mert az <gül> nagyobb nyugok. <gül> Tényleg kipróbálták? De jó. Tényleg van róla a fotó, és csodálatos emberek. Egyébként aztán ott aláírták, hogy mi igazán nem értjük, hogy miért nem adnak a a gépeket. gépeket. <gül> valamit elcsesztem itt a konfigurálás. Ja, jó, oké, no, megvan. Megvan, 1877 160 forint, és azt kurtam el, hogy, hogy másfél terabajt memóriát is lehet belerakni, de csak akkor, hogyha megfelelő processzorban van, és ez csak utóbb engedte a a webbolt, nehogy már úgy rendeljék bele sok, sok memóriát, hogy nem bírja el a, a gép. Jó, ez kedves tőlük, hogy erre figyelnek egyébként. Na jól van, akkor tehát neked lett egy Windows Terminálod, és ezzel boldog vagy. Nekem lett visszatérített 51 96 dollár 96 centem, és azzal én is boldog vagyok, Szerintem meséltem már erről itt az adásban, miszerint egy Noname kínai cég meghirdetett nagyon olcsón egy Insta360 Go kamerát, majd helyette küldött egy, egy teljesen más terméket, tehát nem azt mondom, hogy tudod, hogy macsate a főzőkészletet, hanem egy kamerát, amit valóban oda lehet a az innyakba, mint egyébként az Insta360 go is, de ezzel minden más hasonlóság az el is tűnt. és a történet csak azért érdekes, mert akkor, mivel PayPal-on keresztül fizettem, ezért nekiáltam megreklamálni a dolgot, a kínai eladó pedig egy hosszú és nagyon jól felépített alku folyamatba kezdett bele, amit úgy kezdett, hogy mivel tényleg sajnálja, hogy ilyen rossz élményem volt, ezért azonnal most nyomban visszautal 35%-ot a termék árából, és ez akkor felejtsük el egymást. És hosszan válaszoltam ilyenkor én mindig azt, hogy hát ez így nem lesz jó. Odáig sikerült végül felalkudni a dolgot, hogy természetesen, ha visszaküldöm a terméket Kínába az ő általuk megadott címre, akkor azonnal visszaadják a teljes összeget, csak érkezzen meg sértetlenül a termék. Azt kiderítettem, hogy a termék visszaküldés az kicsit talán többe, vagy körülbelül ugyanannyiba kerülne, mint a termék maga tehát a szállítás innen postai, postai csomagként Kínába ezt a dolgot elküldeni, ez nagyon drága lenne. És ez nem tűnt egy jó opciónak. De végül már úgy voltam vele, ha 65%-ot visszaadnak ebből az egyébként nem ijesztően magas összegből, akkor oké, okay, úgyhogy azt mondtam nekik, hogy jó, üse kavics, adjátok. Ekkor persze nem válaszoltak, és vészesen közeledett az az időpont, amikor a PayPal azt mondja, hogy ettől a naptól kezdő rendezetnek tekinti az ügyet, és bezárja. És mivel nem jött válasz, úgyhogy az utolsó pillanatban, egy nappal a határidő lejárt előtt, felminősítettem ezt az eddig csak egyeztetésnek hívott dolgot vitarendezésre, nem tudom mivé, Mindegy szóval, hogy, hogy most már a PayPalhoz fordultam, hogy ugyan segítsenek, akik szinte rögtön vissza, és írták, hogy semmi gond, visszakaphatom a pénzemet, csak egy érvényes ilyen postai valamivel igazoljam, hogy el visszakültem a terméket. És hümmögtem, így halogattam, hogy megírjam nekik, hogy ez nem lesz jó, mert az, az nem fog nekem jól kijönni a pénzben, és ezek itt tényleg csalók. Majd aztán rá két napra, vagy háromra jött egy másik e, üzenet a Pépoldtól, hogy oké, okay, megvizsgáltuk az ügyedet, visszaadtuk az összes pénzedet, bocs. És tényleg megérkezett a, a 60 dollára a PayPal számlára, úgyhogy amiért ezt ilyen hosszan mesélem, hogy egyrészt van egy csodálatos csalás, amiben még én is belepottyantam, meglepően olcsón adnak egy terméket, egyébként teljesen rendesen kinéző webáruházban akkor az valószínűleg nem arról szól, hogy ellopják a pénzedet, hanem, hogy küldenek a terméket, ami negyed annyit ér, majd egy hosszú és jól előre megírt Sales Script segítségével valamennyi pénzt kivesznek belőled, ami magasabb összeg, mint amennyit az a küldött termék ér. És arra apelálnak, hogy úgysem fogsz a paypal keresztül küzdeni velük. És aztán, amiről még ez a történet szó, hogy a PayPal pedig tényleg nagyon ügyfelbarát, és hogyha Jól megindoklod, hogy mi a bajod, akkor egyszerűen csak visszaadják a pénzedet. Azt gondolom, ráterhelik csúnyán erre a boltra holnap. Tehát csak annyit tudok hozzáfűzni, hogy volt olyan csalás is, aminek, ilyen, aminek mi indultam fel. Ezt talán meséltem, egyszer felvettem egy ismeretlen számról érkező telefon, nem, nem is visszahívtam uh -huh. ismeretlen számot. Mert nyilván az ember az ilyeneket visszahívja, akkor is, hogy túl hosszúnak tűnik a szám. Meg mert tudom, hogy például a, a szlovákiai magyar közszolgálati Pátriarádiónak a számot sem mentem el ellenben időnként keresnek, hogy valamit meg kéne szakérteni informatika témában, és akkor másnap hajnali, nem 8 órakor tudnék-e félállamban mondani értelmes mondatokat. Tehát visszahívtam. Kicsörgött, felvették, nem szólt bele senki, tartottam, nem tudom én, egy 10 másodpercig hallóztam bele a vonalba, majd leraktam a fenébe. Utólag olvastam, hogy ez most futó ilyen telefonos csalás, azt a 10 másodpercet ők velem, ez nem, nem volt egy olyan összeg, ami ami feltűnt volna a telefonszámára, hogy most sokkal többet kellene fizetnem ebben a mónapban, mint a megelőzőben. De hogyha az ember ezt még hívogatja egyszer-kétszer, vagy elszántabb, mint én, akkor ebből össze lehet szedni a csalóknak valami pénzt, én meg nyilván nézek hűjjön a készülékre. Na, az a baj, hogy ennek a csalásnak nem az a nagy szívása, hogy az ember kifizeti egyszer azt a 200 forint nemzetközi hívást, mert vagy, vagy 500 amit mit tudom én mennyit, lehet, hogy meg kéne keresni, hanem hogy bekerül egy adatbázisba, ami nagyon nem GDPR kompatibilis, és az összes ilyen hülye csaló elkezdi hívogatni. Oh. Úgyhogy december és november során én kaptam hívást most itt tekerek lefelé a telefonomban Burkina faszóból. Ó, oh, remélem felvetted és beszéltél velük. Nem, de ezeket már nem. Grúziából rögtön négyet egymás után, ötöt, -öt, még kettő Grúzia. Tehát, mintha ezek, mint ezek terjednének, aztán van egy olyan, amit nem tudtam megtalálni a telefon, hogy hová tartozik az a körzetszám. Arra emlékszem, hogy Közép-Afrikából volt még két-három telefonhívás egymás után, és most nem találok több, több egzotikus országot, de arra emlékszem, hogy tucatjával voltak. És hát egyszer, amikor nem veszem fel, akkor utána, amit hogy két héten elhallgatna, hogy megint megpróbálkozik valaki ugyanaz a listával egyszer csak, hogy na hát, ha elfelejtett már minket az a hülye, akit hagytunk, hagytunk egyszer. Hé, volt Szlovákia is. Az lehet, hogy tényleg a pátria. Innentől <gül> kezdve a Pátria rádió elfelejtett téged már nem veszed fel nekik megyolja. Már az lesz, a... hogy el fogom menteni a számokat legközel, amikor beszélünk, és akkor látni fogom, hogy nem a plusz 237-es kameruni előhívószámból, számból, ahonnan szintén van most kettő hívás, hanem valami normálisból érkezik a, a telefonálás. Ö, valahol milyen szórakozható ez a dolog. Ö, ugyanekkor néztem annak utána, hogy ki tudom én szűrni, hogy azok a hívások, amelyeket nem Magyarországról, vagy a környező országokból kapok, és emellett nincsenek benne a telefonomban, azok ne csörögjenek ki, hogy menjenek rögtön izére ö, foglaltra. Tulajdonképpen nem találtam rá semmit, de vannak ilyen appok, amik valami szűrést megvalósítanak, és cserébe folyamatosan futnak a telefonon, de úgy nem tűnt az igazinak. Pedig az azért is jó lenne, hogyha lenne ilyen, és ezeket a hívásokat hangpostára lehetne futtatni, mert akkor ugye ők fizetnének, mármint, hogy felvetted. Jaj, persze vagy, beregiszten a saját 90-es számomat, és akkor <gül> tényleg azt kéne oda forwardolni ezeket a hívásokat. És egyszer beleolvastam magam korábban egy másik csalási hullám alatt ebbe, hogy, hogy, hogy miért üzlet ez, és valami olyasmi, hogy a hívás végzőtetési díjakat, azokat ilyen államközi szerződések állapítják meg. És pont ugyanúgy, mint ahogy miért nagyon olcsó Kínából levelet küldeni, amellett, hogy az állam dotálja ezeket a cégeket, ugyanaz a nem mögött is, hogy hogy úgy bizniszelték meg ezek az afrikai országok az ITU-val, ami a pályafutását nemzetközi távírószövetségként kezdte, aztán felvett további funkciókat is, hogy nagyon ne szívjenek azzal, hogy, hogy, hogy őket sokat hívják, és onnan pedig. Nem, hogy onnan sokat hívnak, és ők pedig kevés hívást kapnak be. És emiatt onnan pont jól lehet ilyen csalást üzemeltetni. Na jó van, de milyen szerencsékedves hallgatok, hogy hallgattok minket, így most már ilyen dolgoknak nem fogtok bedölni Újabb life -hack csak úgy a csirjóadásban. Igen, aki kameróni telefonos csalók telefonszámait szeretne, csak szóljon, még ki tudom, hogy őket a hívás naplomból. <gül> <gül> Tehát ha mondjuk a céges telefonjával így a felmondás előtt, vagy a felmondás idejét töltve szeretne még egy-két húzósabb számlát csinálni a vállalatnak, akkor itt van a lehetőség. Igen, egy jótékonykodás lehetőség. Biztos jóra fordítják, ezek azért szegény országok. Így van. Nem tudom, hogy megbeszélhetjük-e még azt is, ami szintén nekem friss élmény és saját élmény. Ez a Mandalorian című sorozatnak a lezárása. Egészen látta. Én, én nem láttam még, de engem nem zavarnak ezek a dolgok. tehát úgy hogy meg fogom nézni. Ja, hát ha nem láttad, úgy nem olyan érdekes. Jó, akkor rakjuk el a következő adásra, addig felzárkózom vele. Az van, hogy a, a két ünnep között, illetve után mi úgy döntöttünk, hogy a a t ami hát igazából csak engem érdekel, a helyett inkább a His Dark az aminek nem tudom, mi a magyar címe, de biztos te majd tudni fogod, ami az Age of érhető el. Filip Pulma reggényéből készült párhuzamos, világos, varázsos, mindenféle ö, sötét font, annak nézzük meg az utolsó három vagy négy részét, amit kihajtunk eddig ami egyébként tök jól nagyon ajánlom mindenkinek egy remekül megcsinált sorozat. Ellenben én nem tudom, hogy a végén a bébi Jada az, az megmenekült-e vagy sem. És szeretnéd tudni? Vannak, vannak ötleteim arra, hogy vajon a végén egyébként -e a semmiből előbukkanó haszoló hogyan lőtte vagy sem. Ugye abból végül is lehet következtetni, hogy későbbi filmekben mármint a időrendben későbbi eseményeket feldolgozó korábbi filmekben szerepel Yoda már felnőttként, sőt idős lényként, bár ez lehet, hogy egy fajtársa, ezt nem tudjuk. Pontosan, tehát nem lehet tudni, hogy ez, ez ugyanaz a Yoda-e, vagy csak több van ebből a lénytípusból. Annyit elárulhatok, hogy Yoda, mármint a baby joda, úgy igazán komoly szerepet, vagy hát mondjuk karakterfejlődést, vagy ilyesmit nem mutat a sorozat során. A végén egy kicsit többet varázsol, de hogyha többet használja az erőt, de egy teljesen, teljesen eh, eh, rosszul mozgó, szerencsétlen kis plüsssállat marad a végére is, aminek Midi Klórián-nok a belső drótjaiban. Hát de hát, hiszen ez neki a, a funkciója, tehát ő azért mégiscsak az ilyen megvédendő figurában a történetben és hát Pedro Pascal, vagyis az általa játszott mandalainak a lelki vívódása miatt nézzük a sorozatot, amelyet teljesen elrejtegesztő maszkja. Igen, ezt akartam mondani, hogy ha az ő lelki vívódása miatt nézzük ezt a sorozatot, akkor azért sokat nem kapunk tőle. Sok minden más, tehát nagyon jó lövöldözések vannak, meg főleg egyébként nagyon jó jármű, hogy mondjam, jármű közlekedések vannak benne, nagyon jók. A. Jó, de nem mondok többet, nem, nem, visszafogom magam. Élvezd kérlek ki az utolsó részeket. Inkább akkor elmondom, hogy mi meg mit néztünk a, a szünetben a Designated Survivor című sorozatot, de erről beszéltünk erről már? Szerintem nem, de egy darabig tudok róla. Hát igen, ez sajnos egy olyan sorozat, hogy egy csodálatos, fantasztikus, zseniális alapötlet, jól induló megvalósítás egy idő után ilyen, ilyen szánalmas saját fejünket, saját öklünkkel való verésbe fordul, mi szerint miért ment oda, most miért nem hallgatta meg, mi ez a sok sületlenség, tehát valahogy az egész ilyen némi paternalista szószal nyakon öntött logikai félreértészú hataggá változik, de az ötlet, az alapötlet az ugye az, hogy... hogy az évi rendes értékelő beszéd, amit az amerikai elnök a kapitoliumban tart, és ahol részt vesz a szenátus, meg a kongresszus, meg a kormány, meg a CIA főnek, mindenki, és ilyenkor kijelölnek egy úgynevezett kijelölt túlélőt, aki arra az esetre van kijelölve, ha esetleg valami szörnyű baleset történne a többiekkel, akkor azért legyen egy elnök aspiráns. Szóval, hogy be, be, be, megtörténik, amire senki sem számítana, és felrobbantják a kapitól, hogy benne az összes állami és köztisztviselővel, és akkor a éppen reggel kirúgott lakásügyi miniszter veszi át az elnöki funkciót. Beszúrnék egy zárójelet, hogy, hogy azt az, meg, hogy az amerikaiak mennyire pornografikusan vonzódnak ahhoz, hogy valaki ö, megtámadja valamelyik nagy washingtoni kormányépületet? Miközben 1812 óta senki nem gyűjtotta fel a fehérázat, és akkor is csak hát arra járó dicsőség és angolok tették meg ezt. Na jó, de hát a pentagont azért, vagy az egyik szárnyát sikerült lerombolni. Igen, és három darab kerti törpét és nyolc darab embert nagyon nyomott a repülőgép. Azért annál nagyobb volt ott a baj, de mm, nem, meg azért volt FBI épület elleni furgonbombás robbantás is. Igen, igen, de ez a, tehát, hogy ezek olyan dolgok, amiket a, a britek a 70-es években már nem olvastak el az újságban, olyan nagyságrendű dolgok. <gül> tehát én csak átlapozták, hogy megnézzék, hogy mit játszott az arzenál. E, jó, azért ebben a sorozatban az alapszituáció csak az, hogy a terroristák kivégzik az elnököt, az elnök helyettest, mármint az alelnököt. Egyébként, ha jól emlékszem, ja nem First Lady, az hogy is? First Lady-ra most nem emlékszem, meg a kormányt, meg a parlamentet mindenestül, mindenkit korával. Persze, persze, egy... persze. Ebben igazad van, csak az, hogy, hogy nem tudom, hogy az Olympus has fallen, meg a nem tudom mi végveszélyben, meg az összes többi ilyen akciófilmet azt látta, e de... Hogyne. Koreaiak, árló amerikaiak, arra járó keletnémeteként nem szóltak, hogy egyesítették az országot, illetve túlmozgásos csoportok támadják meg a fehérházat, és ilyen filmből tényleg egy tucatnyit gyártottak az elmúlt pár évben. Hát igen. Na, ez is ebbe a sorba illeszkedik. A Designated Survivor, ha bár tényleg nagyon jó alapokról indul, de aztán sajnos vannak olyan pillanatok, amikor a baseball sapkás támadó gondol egyet, és távcsöves puskával bebelövöldöz a fehérházba, konkrétan az ovális iroda ablakán, ha jól emlékszem, talán az ovális iroda ablakán sikerül neki belőnie kettőt, hármat, amihez azért... Hát én őszintén szóval nem nagyon hiszek benne, hogy ezt meg lehet a valóságban is csinálni. És ilyen momentumból nagyon sok van. Bosszantó a sorozat, mert nagyon akarod nézni, nagyon tudni akarod, hogy mi a megfejtés, meg hogy ki a záruló és az egyes szereplők közül, ki a jó és ki a rossz. De közben ilyen fájó fájó fejjel nyűszöksz azon, hogy most miért kell ezt nekem nézni ezt a baromságot? Te teljesen olyan, mint a vitéz János oldások, hogy így kiabálsz a tévével, hogy ott van mögötted. Na erre mondtam, hogy én egy darabig néztem a harmadik évadot, ami már azt hiszem csak a Netflixen volt, azt így leraktam egy idő után, hogy jó, én értem, hogy ezt le kell legyártani, de hogy ettől még nekem ebben nem kell részt vennem. Így nálunk is ott szakadt el a cérna, és ott, ott tudtuk azt mondani, hogy hú, jó, a harmadikat nem muszáj megnézni, nincs nincs akkora cliffenger hogy ezt megőrüljünk, ha nem tudjuk meg, hogy akkor most Emily áruló vagy sem. Ugyanitt egyébként mondjuk a, a szintén hasonlóan remekül kezdődő Madame secretary valami szintén amerika belpolitika és egy váratlan politikai fordulat és ez volt, hogy egy darabig néztem, tulajdonképpen szeretető volt, aztán egyszer csak jött az, amikor már a a dobozos te is CIA ügynök az izében hűtőben, és akkor jó, srácok, ezt idem. Én eddig elhittem, de van ennek határa. Ja, egyébként meglepően sok ilyen elnökös, elnök végveszélybenes sorozat, meg film születik Hollywoodban és a környéken, nem? Régen akarták rendesen lelőni az elnököt, most már valahogy mások kell a feszültséget. Hát azt nem tudjuk, hogy régen akarták. Régen sikerült és nagyon jó, hogy ezt mondjuk, mert valóban régen volt az, akit sikerült egy kicsit lelőni. Uh, igen, igen, mondjuk előtte is lőttek le elnöket. Sőt, előtte Előtte, igen, de utána aztán egyáltalán nem. Azokon gondolom, hogy második világháború alatt és környékén nem lőttek amerikai elnökre. Nem. Volt valaki, aki meghaltán szintén hasonlóban. Mindegy ennek utána, kéne nézem, a 20. elején ki volt az, aki, aki nem természetesen távozott az élők sorából. Na jó. Addig is, amit te utána nézel, azt mondom a kedves hallgatóknak, azoknak, akik még nem nézték meg a kijelölt, túlélőt, azaz Designated Survivor-t, hogy szerintem jobban jártok, hogyha nem kezdtek bele a sorozatban, nem elolvassátok valahol a, a plotot, és örültök annak, hogy hú, ez milyen szellemes ötlet, de aztán nem, nem érdemes belemenni, mert az ember nagyon bosszankodik, hogyha nézi. Akár inkább a Mandalorian tudnám olyan lenni, már csak azért is, mert a Mandalorian az nyolc, epizódból áll, Designated Survivor meg azt hiszem 43 plusz a harmadik évad, amit már, ami csak 10, jó, 53 epizód, az azért jó sok. Egyébként ezt mindig elmondom, amikor ilyen epizódszámok szóba kerülnek, hogy annak idején a britek azért azt nagyon kitalálták, hogy tudnak három, három részes évadokat és csinálni valamiből, ez a három rész kerek. De lassan szépen ők is el, elcsúsznak persze a sok, sok részes évadok felé, mert három ja, rész tudja sokáig vetíteni. Most már Netflixen is vannak azért hat meg nyolc részes úgynevezett minisorozatok, és ezek nagyon jók. Ami most éppen nyert a Golden... Mi volt? Golden? Nem Golden Globe volt. Golden Globe, Globe, Globe, Globe vagy, vagy? emi lehetett, de azt hiszem, hogy Golden Globe volt az, amiről... Legyen Golden Globe. Szóval a, F a Fleabag című angol sorozat, ami mindössze hat rész, e, az sokat nyert. Na de, nem menjünk át filmajáló podcastba, Beszéljünk azokról a dolgokról, amikhez igazán értünk, de úgy igazán, igazán. Tehát a randizásról. A randizás és a, az és előtti vesző alkalmazása vagy alkalmazásának hiánya. Ezekről lesz mostantól szó, kedves hallgatók. A az úgy kerül ide egyébként, hogy, hogy ma ajánlottam egy barátomnak a, a legjobb robotot ami az interneten megy már tíz éve. Ez pedig a Guardiannek a hiszem, két hetent jelentkező a randi rovata. Kettő ismeretlen összesorsolnak, ez a kettő ismeretlen elmegy valahová vacsorázni, ahol a Guardian a majd pedig mind a ketten válaszolnak ugyanarra kb. 8 darab kérdésre, ami, ami fix ráadásul az elmúlt tíz évben. Szépen evette, mit vártál, mi lett, csókoloztatok-e, találkoztok-e újra, hasonlók. És amennyire semmit mondok, és amennyire formalizáltak ezek a kérdések, annyira annyira vannak sztorik igazából a válaszokban, tehát van, valahol csak elengedi magát egyszer csak a válaszadó, és, és vannak, atya, úisten, volt egy tök jó randíjuk. ezek egyébként is szimpatikus emberek, jellegű sztorik, amik ebből kibontakoznak voltak a hú, ezek mit szenvedettek az első öt perc után egymás mellett, amíg már rendeltek, már nem lehetett megszökni, és végig kellett ülni az estét, a Jaj, szegény, szimpatikus ember, azzal a másikkal kellett végülni az estét, pedig ez egyébként szokinek tűnik, és sok minden más is. És erről ráadásul megjelent egy, egy cikk most, hogy, hogy mi történt ebben a tíz évben. Ezt mindenki olvassá magának igazából, a házasságtól a kínos randik összefoglásaig egészen sok minden volt. Ez egy nagyon ügyes, igazából viszonylag kevés pénzből tök könnyen lekopintható tartalomfajta, amit amin hasonlót sem tudok a magyar internetről. Viszont nagyon jó belelapozni néha, mert hogy tök le van járatva az, hogy, hogy emberi történet, mert mindenki azt próbál az újságírásban írni, akkor is, hogyha egy van szó, egy piaci mozgásról, akkor is először megismerjük Joe-t, aki abba a cégbe fektetett, és most aggódik, hogy gyermekeinek tud-e venni téligumit, de, de ezek tényleg emberi történetek. Na, no. a randizásnál emberi azért kevés van, azt cégek nem tudják csinálni. Messze menőkig támogatom a randizást, Hát még az erről újságírást, ez szerintem is olyan fajta kontent, ami tud jó nézni. És a sorozat is nagyon jó, én is nagyon szeretem, én is sokat láttam belőle. És te, ez, ez a nem már tíz éves, ugye? Pontosan. Tíz év, az évente mennyi? Évente 26, tehát a Guardian leszervezett 260 darab rendezvót Londonban. Ez már-már közszolgálat. És elköltött rá egy valak pénzt. Amúgy igen, és visszahozta. Egyébként valószínűleg igen. Na jól van, nézzük a Hardcore fektet. Biztos emlékeztek, kedves hallgatók, hogy Zuckerberg barátunk, a Facebook alapítója minden évben szokott valamit így mondani az elmúlt évről, meg a következő évre fogadalmakat tesz. Most úgy döntött, hogy ezt abba hagyja ezt az ő újévi fogadalmas dolgát. Talán kicsit azért is, mert az elmúlt két évben a fogadalmai azok hát nem olyan nagyon jöttek be. Én még élénken emlékszem arra, amikor, amikor azt mondta 2017-ben, hogy 2018 arról fog szólni, hogy ő emberekkel fog találkozni, és azokkal beszélgetni fog, és mi hosszan vitatkoztunk arról, hogy vajon az elnöki jelölését készíti elő, vagy, vagy sem. Hát nem lett belőle elnök jelöltség, de nem is nagyon lett bőle, lett bőle valamiféle körút, út, meg lett belőle néhány beszélgetés, de ez még csak 18, aztán még jött 19, ami aztán különösen kellemetlenül alakult a Facebook számára. Egymást érték a baklövések és a nagyon kínos botrányok, és most már a fél amerikai törvényhozás arra fenekedik, hogy feldarabolja a Facebookot. Úgyhogy szegény nem tesz nem tesz fogadalmakat, és nem tekint vissza. Ugyanint egyébként annak eljött a, az ideje, hogy az ember ne lehessen a nélkül mondjuk demokratapárti elnökjelölt, hogy valamit nem mondjon a technológiai cégekről. Más kérdés, hogy a többség az zuckerberg szembe határozza meg magát, tehát megint nem lehetne elnökjelölt. Egyfajta zeitgáztat azért megérzett akkor, hogy, hogy, hogy a Facebooknak van egyfajta politikai szerepe. Más kérdés, hogy valószínűleg nem, nem ezt remélt, hogy ez lesz a vége. Plusz, hogy a egyszerű emberekkel való készfogás, amit előtte a még egyszerűbb alkalmazottai szerveztek le, hogy ne legyen ott senki gyanús, és a és a, többi, és, a, többi, és, a többi, és ott a fotós a megfelelő sarokban, az igazából ma kevés egy kampányhoz. De ott is akkor jól nézett ki. Hát ezen már túl vagyunk, viszont ami miatt idehoztam ezt az egészet, az az, hogy, hogy így aztán, hogy nem ígér semmit 2020-ra, ezzel szemben inkább egy tíz éves távlatra előre próbál mondjuk, hogy megjósolni trendeket. Én, az én olvasatomban itt már semmiféle ígéret nincsen, sem saját maga életére, sem a Facebookra nézvést, hanem ilyen tippelgetés folyik, hogy mi lesz. És egyrészt 2030-ban, amikor ő előre néz, akkor a lánya, aki most még csak kicsi gyerek, az már gimis lesz, írja ő. Másrészt amit vár, hogy, hogy olyan technológia lesz, hogy úgy tudunk egy másik emberrel kommunikálni, hogy, hogy nem fogjuk, tehát lényegében nem érzünk majd különbséget a személyes találkozás és a, és a virtuális találkozás között, és egyébként meg ott fog tartani a tudomány, annyi betegséget fogunk tudni gyógyítani, hogy ez a, az át, átlagos élethossz, kilátásokat az két és fél évvel fogja megnevelni a mostaniakhoz képest. Tehát ezeket a trendeket, hát nem, sok egyéb trend mellett ezeket a trendeket sejti Mark Zuckerberg, és azt gondolom, hogy egyébként Mark Zuckerbergre sok rosszat lehet mondani, mostanában szokás is sok rosszat mondani rá, de azt gondolom, hogy az a, az a jószág, ami az ő kezében van, a jószág jószó. Az a jószág, az lehetővé teszi hogy, hogy ne pusztán az és a szkifi olvasmányaiból és a beleiből érkező megérzésről kezdjen el lamentálni, amikor tíz évre előre néz, hanem annál sokkal többet tudjon gondolni a világról. Úgyhogy én mindenképpen meghallgatnám, amikor csak úgy trendeket jósol, mert azok egyfelől természetesen azt a célt szolgálják, hogy egy, szülessen egy PR szempontból hasznos, a személyét, vagy a személyes brendjét fényező ilyen percepció. De meg azt is gondolom, hogy itt ugye nem, mivel nem ígér semmit, meg nem ígér semmit a cége nevében és sokkal inkább azt mondja, ami tényleg szerinte várható, és a szerinte az itt a világ legnagyobb predikciós gépezetének a tetején ülő embertől származik. Úgyhogy ezért gondolom érdekesnek legalábbis elgondolkodni arról, hogy miket mond. Ez azért annak a függvényében értelmezendő szerintem, hogy a világnak melyik sarkáról mondja ezt. Tehát tudod, hogy átlagban sokkal jobban élnek a világban, de gyakorlatban, hogyha szétnézünk magunk köré, akkor Magyarország például helyzetbe került című érvelés, vagy, vagy vita a darabba, jutunk ezzel bele. Tehát, hogy nem mindegy, hogy, hogy hol fog megnőni két és fél évvel az a, az a várható tartam, Ott, ahol eddig, mit tudom én, 42 év volt, vagy ott, ahol már most is 88. Szerinted tíz év múlva hol fog megnőni nagyobb mértékben a várható átlagos élettartam? Egyáltalán nem mernék belemenni ilyen Várható Várhatóan ott, egyébként, ahol, ahol inkább 32 év volt, vagy nem tudom, 35. Abszolút. Tehát én is azt gondolom, hogy a fejlődő világban fog drasztikusan növekedni ez a várható élettartam, és a nyugati világban meg egy picivel. És így nem kell mondjuk állásfoglalni foglalni abban, hogy, hogy merre megy mondjuk kicsit a magyar egészségügy, vagy merre megy a az amerikai egészségügyi a finanszírozása. Az a piac egyébként, ahol a Facebook azért nagyon otthon van, viszont egy akkora mélyikasnak áltázott medvecsapda, amekkoránál a jobbat nem nagyon tudok találni hirtelen. A másik érdekes, amit Zuckerberg mond, hogy hát lényegében rimánkodik azért, hogy végre szabályozzák ezt a területet az állami szereplők. Az ezt a területet alatt, hát így mondjuk ezt a digitális társadalmat érti, vagy azt a, azt a területet, ahol a Facebook a király. És tulajdonképpen érteni is vélem, hogy miért mondja, és egyébként azt is gondolom, hogy igaza van, ez meg fog történni, ez a szabályozás. Mert hogy most kicsit azért olyan vagy tehát hogy egyfelől mindenki őket szapulja, hogy milyen rossz gyerekek, holott ők igazán törvénytelenséget nem követnek el, hanem élnek a szabályozás hiányából fakadó lehetőségeikkel. Lehet, hogy egyébként kicsit törvénytelenségeket is elkövetnek, ezt kevésbé tudom, de mindegy is. Hogy ő ezért sír, azt. Egyfelől értem, hogy ez benyalása éppen aktuális döntéshozóknak, de másfelől azt is gondolom, hogy neki tényleg szükség lenne erre, mert jobb lenne, hogyha lenne egy szabályozás, mint így, hogy nincs, de azt számon kérik rajta, amit helyesnek gondolnak mondjuk elnökjelöltek vagy parlamenti képviselők. Hát ugye ezzel az a probléma, hogy ha, ha annyira multinacionális, hogy mint a Facebook, akkor legalább három nem is szabályozási rezsim, rez hanem szabályozási elképzelés gyakorlat uh, tal kell valamilyen módon vissza, kell valamilyen módon visszanyúlnod. Tehát van ez az amerikai uh, lesz széfer aztán, hogy megbüntetünk először kicsire, és hogyha utána ahhoz nem tartod magadat, akkor nagyra. Abban viszonylag jól van a Facebook. Tehát, hogy még nem büntették őket szal rá. Sőt, ahhoz képest, hogy uh, hogy mekkorát hazudtak a videós elérési számokba, és az, az most már lassan a második uh, médiaterméket dönt egyébként romba. Ahhoz képest, tehát itt úztak meg. Van az európai gyakorlat, és nem magamtól vagyok ilyen okosan, nem ezzel egyszer közös parátunkral szabados leüljel, erről nagyon hosszan beszélgettem sörök mellett, ahol először szabályozunk valamilyen elvek mentén, majd pedig azt elvárjuk, hogy betartsák. Ez a szabályozást lényegében nem történt meg. Plusz egyébként Zuckerberg annyira azért nem sírt eddig azért, hogy, hogy ez megtörténjen. Tehát ha, ha szerette volna, akkor elmegy a brit parlamenti meghallgatásokra, ahol ők nagyon széles ölelésekkel várták, de mindig lovasítanak kellett vinni egy gyermekét két helyette. És van a harmadik, a kínai, ahol pedig az csak elmondják, hogy mi van. <gül> Ez ismét egy létező, létező szabályozási rezsim. Mihelyt egy cég ennek, hogy is mondjam, az ne jobban hajol be, onnantól kezdve a másik kettő elkezd kérdéseket feltenni, hogy barátom, szűrötte kínálnak az új És miért is teszed te ezt? Tehát nincsen nyertes helyzetben, de a Facebook helyzet azzal, hogy nem szabályozzák és Zuckerberg a Facebookra azt, hogy mi nagyon szeretnénk azt, hogyha megmondanánk nekünk, hogy hogy kell ezt csinálni, az még mindig a legkényelmesebb dolog ebben az egészben. Egyet értek veled, azt az egyet challenge-elném, hogy nincsen nyertes helyzetben. A számok egyelőre azt mutatják, hogy nyertes helyzetben van. Az lehet, hogy sötét fellegek gyülekeznek fölötte, és lehet neki rosszabb, mint most. Folyamatosan szarpi járt, generál. Ettől még nyomtatja a pénzt persze, Hát igen, ez a szarpiár, ez egyetlen senkit. egyetlen felhasználját, egyetlen fizető felhasználját sem érdekli. Tehát az, hogy ezen így szeret a művelt világ nyíffongani egy kicsit, ez őt ez, olyan nagyon nem zavarja. Mm, az a kérdés, hogy ez hogyan rendezi le magában? Személyesen már egyébként. mert van, Tehát az, hogy a, mit tudom, a Funny War Die vagy a kolics Humor, az ö, csődbe ment azért, mert, ö, mert olyan videós számokat hazudtak nekik, amiket aztán nem voltak igazak. Itt ilyen torzítások voltak ebben a Stariban. Az egy dolog azzal valaki, nyilván együtt él. én 200 újságíról beszélek maximum. Nem tétel. Az, hogy nyugodtan lehet elódni, amikor te vagy a Facebook, és, és ügy van Kínában, meg így van Malajziában, és az ENSZ-ben ítélnek el téged, az már, egy, az már egy élesebb kérdés nekem. Valószínűleg ezt is el lehet hesegetni, hogy igazából az állami szabályzónak kellett volna valamit csinálnia, és ha ők szólnak, akkor meg tudjuk mi oldani ezt a problémát. De. De ez már nem egy ilyen két kérdés. Én szinte teljesen biztos vagyok abban, hogy, hogy Mark Zuckerberg rosszul alszik. Tehát azt is gondolom egyébként, hogy ezekre az általad neki szegezett vádakra van válasza. Biztos, van olyan van. válasza, ami, ami logikusnak hangzik, de én szerintem ő azért elég okos fiahoz, hogy tökéletesen tisztában legyen azzal, hogy a, hogy a Facebook sok jót tesz, és sok rosszat is tesz, és hogy nehéz, nehéz felhőtlenül szeretni azt a gyerekedet, ami, ami feltalálja a rák gyógyszerét, de ugyanakkor pár százezer afrikait kivégeztet. Most mondtam, két légből kapott állítás, de hogy, de hogy valami ilyesmi a, a Facebook is, és ezt Ebben biztos vagyok, hogy már, már csak azért is rosszul alszik, mert erre már neki nincs igazán hatása. Tehát neki egy dologra lehet nem is hatása, hanem lehet neki erre ideje, vagy erre fordíthatja az idejét, hogy megpróbál tüzeket oltani, megpróbál poliszikon gondolkozni, megpróbál azon okoskodni, hogy hogy lesz kevésbé rossz az új úgy, hogy ugyanakkor minden megrendelő, jó járja egy kicsit, ami biztos egy érdekes feladat, és biztos, hogy egy olyan típusi ember, mint ő szeret ezen gondolkodni, meg szeretne kitálni dolgokat, de a lelki ismerete az szerintem nem lehet tiszta. És nem azért, mert gonosz, hanem azért, mert egyszerűen akkorára nőtt ez az ő teremtménye, ami már egyszerűen nem működhet úgy, hogy mindenkinek jó legyen. Csúszunk bele az egyik szokott vitánkba egy, egy másik irányból, mint eddig játszottuk. Ö, mégpedig onnan, hogy viszont senki másnak nincs akkora hatására az egészre, mint már Zuckerbergnek. Vagy nem lehetne. Pusztán azért, mert a, sem a részvényeseknek, meg sem a boardnak nincsen a hatalma, hiszen nála van a, az irányításhoz szükséges mennyiségű az részvény. Az arany részvény. Igen, hogy belepofázzon. Tehát, hogyha ha a Facebook hadserege holnap lerohonja Kaliforniát, és üveggyi bombázza a Moháves hivatagot, Mark akkor sem tudja leváltani az igazgató tanács. Igen, és én pontosan ezért aludnék nagyon rosszul az ő helyében. Mert hogy, mert, hogy az ő kezében van mindenfajta döntés. Azt nem gondolom természetesen, hogy ő hozzá ezeket a döntéseket. Abban egészen biztos vagyok, hogy ez egy jó nagy csapat, és egy jól kialakított Ilyen parancsláncolat van, ami, ami, hát hogy mondjam, ilyen hosszan, hosszan alátámasztott és jól kidolgozott döntési, vagy döntés előkészítő anyagokat tesz az ő kezébe. De a végén az a végefelelősség. Hát és Te a ő... az övé a döntés, a felelősség azt szerintem nem az övé, hanem azt megosztja ügyesen, tehát biztos... Ő az egyetlen ebben a sorban, aki nem mondhatja azt, hogy parancsot teljesítettem. Ami persze a Nürnberg, Nürnbergben sem működött, de be lehet próbálkozni. Hát igen, igen, szóval neki nem jó, vagy nem könnyű, ebben biztos vagyok, meg biztosak lehetünk, de azt nem gondolom, hogy ezt úgy kéne elképzelni, a Facebookot úgy kéne elképzeljük, mint egy... Mint egy hatalmas uh, hullámokon hánykolódó tankerhajót, amit a hőskapitány vagy a gonosz kapitány irányít erre, arra, marra, hanem ez ennél egy sokkal szofisztikáltabban működő, sokkal több tudást uh, agregáló társaság vezeti, és egyáltalán nem Marknak a döntéseim múlik az pusztán, hogy merre mennek. Ú, erről eszembe. Olvastad te azt a cikket, illetve egyetlen átküldtem én neked, ahol a Google egykori fődiplomatája ír arra, hogy miért mondott fel a cégnél. Olvastam valamit, ami, ami az egyik walkout, eh, nem walkout szervező. Szóval az egyik ilyen eh, fő belső tüntetés szervező csajnak a elben megjelent portréja. Amit te küldtél el, de az más, ugye? Ez nem az, ez az azt, azt a port, azt, a, azt a, a csaj maga írta, tehát ez nem egy portja, hanem ez egy, egy véleménycikk. De nem, mert ugyanazon a, a héten megjelent egy másik anyag is az a médiumon, és ott meg a, a Google-en belső policy plusz, plusz külkapcsolatok embere írta meg azt, hogy, hogy mi volt az ő problémája. Durván arra lehet lefordítani, hogy a Don't Be volt nem érezte már igaznak, és ez elkezdte őt zavarni. De nem is ez volt az érdekes igazából benne, hanem azt... Az is benne volt ebben az írásban, bár hasonló így nem húzta meg, hogy a, a Google-ön belül ö, a különböző csapatok között kialakult egy olyan ö, egymással való kibaszócska, vagy egymás, ö, egymással szembe való érdekérvényesítés, ami a, a Microsoft-ot jellemezte a, a csúcs idejében. Tehát amikor a, a, a Windows csoport és a Word csoport, azok ellen érdekeltek voltak az Office csoport. És ö, valami ilyesmit írt le a Google-ben, hogy amikor a a cloudosok valamit fontosnak érezték és át tudták tolni a vezetőségen, akkor a cloudosoknak a narratívája érvényesült onnantól kezdve abban a kérdésben, miközben elképzelhető, hogy a, a gmailesek valami egészen más gondoltak ebből erről. Ami egy nagyon izgalmas, hogy, hogy ilyen belső kamarilla politikába csúszott bele az a cég, amit nem úgy indult, mint aminek van ilyenje. Minden nagy cég ebbe a helyzetben kell, hogy helytálljon és azt gondolom, hogy aki dolgozott már múltiban, az az maga is megtapasztalt tényleg napmi szinten azt, hogy, hogy mondjuk a termékfejlesztés milyen és hányféle módon tud összecsattanni a, a kereskedőkkel, vagy akár a, a, a policy mékerekkel vagy az állami kapcsolattartókkal. Ezt én tökre értem, ez minden cégnél eljön, és amikor egy cég túlnő azon, hogy egy ember átlássa, és még érvényes legyen az, hogy ő diktál valamiféle irányvonalat, mert hogy azt az irányvonalat már a cég érdekei szinte automatikusan vagy emberi beavatkozás nélkül alakítják ki valamiféle ilyen dialektikus harcban, akkor, akkor ott már nincs, nincs esélye arra, hogy ez egy ilyen nem gonosz cégként működjön. Hát amikor a, a, a cég szintű, tehát igazgatói szintű policy makert felülírják cégén belül alacsonyabb csoportok egyébként. Az egy, ne, az egy nem szép történet. Hát az már... az, az, azok által képviselt érdekek, mármint hogy gazdasági érdekek, vagy egyébként akár tényleg lehetnek uh, nem gazdasági, hanem ilyen belső erő, erő viszonyok szerinti érdekek. Igen, az van. Szerintem ez minden multiban így van egyébként. Elképzelt, hogy minden multiban így van. Ez... Uh... De ebben az esetben nevezzük egyszer nagyon nem szerencsésnek. Ahogy ez a történet kiadt, belinkelem az adásnap és nézz rá a cikre. Tögtanulságos dolog. És akkor egyúttal a hallgatóknak is javasoljuk azt, hogy nézzenek rá a cikre természetesen. Mert hogy valóban. Az, az, az itt, itt zajlik a szemünkkel, hogy a Google garázs cégből hogy válik olaj, olajvállalattá, vagy közműfejlesztővállalattá. Viszont van egy másik Google-es hír is, hogy az alfabetnek azt hiszem, hogy a vezetőjét, valami alfabet vezetőcsávót pont ma tettek szélnek, miután, miután kiderült, hogy kavart az egyik beosztottjával, és ennek nem lett jó vége. És a Google egy nagyot lépett előre ennek kezelésében, amennyiben nem kapta meg a fickó az endorubin díjat és díjmátokkal hanem nem kapott lelépési pénzt képzeld el. Igen, ugye az az előzmény csak, hogy a minden hallgatón képben legyen, hogy, hogy a Google egy korábbi alkalmazottja Andy Rubin, aki egyébként az Androidot e, vitte a cégbe. Ő nemrég egy ilyen nagyon hasonló sexual misconduct e, helytelenített, vagy a políci által nem engedélyezett viszonyt folytatott, és ezért aztán el kellett menni a cégből, de kapott egy tán 90 millió dolláros végkielégítést, vagy legalább, szóval egy irgalmatlan méretű pénzt, és ezért... Tehát űrből is szabad szemmel látható méretű pénzt? Igen, igen, és ezért aztán elég sokan lázadoztak a cégnél, és tüntetés hullám lett belőle, meg, meg kirúgások, meg minden egy És ugye ehhez képest, igen, hogyha most egy felsővezető vezető okok miatt ráspolyosabban kap a fenekére, akkor... Valóban, akkor ezt tanultak az Andy Rubins történetből. Egyébként azt gondolom, hogy abból tanultak. Tehát ez enélkül is azt gondoltam volna, hogy tanultak belőle. Ez túl nagy, túl nagy hullámokat vetett az a sztori. Mm, megnézzük, mivel folytatódik ez a tanulási folyamat. Nagyon érdekes. Azt nem várom, hogy Google visszataláljon a korábbi jó céghez. Olyan már nem lesz. Az, hogy mondjuk egy nagyjából megbízható piac szereplővé váljon megint, az... Tehát nem egy elérhetetlen cél, igazán jól lenne hogy Szerintem egy új, új valaki fog jönni. És ezt e, nem tudom, hogy mire alapozom, illetve mondjuk, hogy egyfajta tapasztalatra, de nagyon jól köthető ide az, amit a, hát így az elmúlt hetekben láttunk, illetve a CES kapcsán e, e, újdonságokat is hallhattunk, és ez a streaming háború, ugye az a történet, hogy egyre több videó streaming cég van, akik ide-oda szerződnek, csak 2019-ben indult, vagy három nagy. Ugye az Apple TV Plus, a Disney Plus. Azt hiszem tavaly kezdte a Kriterion is a működését, ami a jó filmeket forgalmazó streaming cég, ami nem érhető el Magyarországon, mint ahogy a Disney Plus sem érhető el egyébként Magyarországon. Uh -huh. Ugyanígy a korábbi adásunkban tévesen állítottuk azt, hogy Magyarországon nem érhető el a disney a, Disneynek a, nem a, a az Apple szolgáltatása. Arra elő lehet fizetni magyarként is, sőt, magyar felirattal van minden show és hogyha az ember megveselőző megfelelő ebből akkor ki tudja jutatni a tévére is. Azért olyanokban, mint a Chromecast támogatás senki ne bízzon. Na de vissza a streamingre, szóval, hogy, hogy itt nagy, nagy butyborékolás van ezen a piacon, egymás után jönnek létre a nagyvállalatokkal, háttér támogatott újabb streaming szolgáltatások, mi meg nézőként csak kapkodjuk a fejünket, hogy most tényleg elő kell-e fizessünk mindenhol, hogyha meg akarunk nézni mindent. És ehhez csak azt a hírt akarom hozzá kapcsolni, és itt kötünk vissza a Google-höz, hogy a Cessen, tehát a Consumer Electronics show ami éppen most zárta be a kapuit egy hét működés után, debütált egy új Streaming szolgáltató, pontosabban valójában nem sokat debütált, csak úgy lebegtetett pár dolgot. Ez a számomra kimondhatatlan nevű Qibi vagy QIB. Szerinted, hogy kell mondani nevüket? Hát, én Kibinek mondanám, felvállalom. Kibi, a, a nagyon jó a legyen ki de benne vagyok, legyen Kibi, szóval, elindul nem sokára a Kibi, ami egy teljesen újonnan gründolt streaming szolgáltató, az egyik alapítója az a Jeffrey Katzenberg, ugye úgy hívják őt, aki a, a Disney-t az elmúlt időszakban felvirágoztatta, illetve hát a Csajnak a nevét nem tudom, meg valaki, aki meg a, a HP-nek az elnökeként, és korábban az eBay elnökasszonyaként volt ismert, és az ő kettők nevé a film fém, Kibi elindult, ami Azért érdekes, mert hogy ahogy leírják a kibitaméről, most még semmit nem tudunk, semmi igazán, konkrétat nem árultak el, csak azt, hogy idén indulnak. Illetve annyit mondanak, hogy általában, hogy a, és ez konkrétan egy Jeffrey Katzenberg mondta valami sajtó viszonylatban most a CS környékén, hogy itt vannak ezek a többiek, a Netflix, meg a meg a Disney, meg a Hulu, meg az Apple, akik a TV képernyőért harcolnak. Na, mi ezt nem csináljuk, mondta ő, mi, a kibivel a mobil képernyőket akarjuk megszerezni, az ő egész koncepciójuk, technológiájuk mindenük arra van kihegyezve, hogy az emberek úgyis inkább a mobiljukon néznek, mondjuk bizonyos korosztály alatt mindenképpen e fikciós mozgóképes tartalmat, és hogy ők erre És nekem az lett a megérzésem, ezen két mondatot elolvasva, hogy simán lehet, hogy a Netflix, aki ma, hogy nem alkodója ennek a piacnak, vagy a legerősebb szereplője, az pár év múlva eltűnhet a sűjesztőbe mert egy ilyen új szempontú az üzleti modellt, és a UX-et gyökerestül felforgató szereplő, az letarója. És ugyanez várható a Google-ra is, azt gondolom, hogy, a, hogy van egy ilyen törvényszerű működés a világban, hogy a, hogy a cégek egyre nagyobbra nőnek, egyre gonoszabbak lesznek, vagy legalábbis egyre kevésbé szerethetőek lesznek, és eljut az a pontra, vagy eljutnak arra a pontra, amikor már nem az állami szabályozás, meg nem az javító képesség oldja meg ezt a helyzetet, hanem egy új szereplő megérkezik, és az emberek átszeretnek, a vevők átszeretnek abba az új játékosba. Igen, annyira irítlem a te optimizmusodat, vagy a, a jövőbe vetett változás iránti változásba vetett hitedet igazából. De ez nem hit, inkább tapasztalat. Hát az elmúlt pár száz éven végignézel akkor ott, és mindig volt változás, nem mindig 24 óra alatt vagy két hónap alatt, de mindig volt egy változás. A, ahogy a, a Netscape eltűnt, ahogy az Internet Explorer eltűnt, ahogy a Yahoo eltűnt, annyian eltűntek, akik egykor meghatározóak voltak. Egy különbség. Utájára a, a mozgóképes tartalom átalakulását ebben a formában akkor hallgattam meg tőled, amikor a 3D tévikről beszélgettük, azt hiszem, hogy három éve. Igen, az nem jött be, az a jóslat. Igen, és itt is ezt érzem egy kicsit, hogy, hogy a, a Netscape a meg az összes többi ilyen mozgóképes tartalom, vagy képes tartalom, az alapvetően egy fekvő téglap alakú ö, képre volt berendezve. Ezzel szemben a mobilon egy, hát vagy egy álló téglapod, vagy egy kockád van, és azt mondani, hogy ö, srácok, mi újak vagyunk ezen a piacon, de higgyétek el nekünk, hogy a jövő a kocka, az ö, egy már-már hibrid sugárzó, de legalábbis ö, rendkívül módon ö, optimista olvasat. Tehát simán lehet, hogy az, hogy a kibi az, az bejön és tud olyan kocka alakú, vagy elforgatott, mint a, a Snapchat szemüveggel készült ö, videókat, és akkor lesz ö, széltéve, meg hosszába is tartalmad, jellegű tartalmad gyártani. De azért nem mennék teljesen szembe az összes többi képernyőformátummal. formátummal. Az egy... Ö, tehát a mindenki szemben az autópályán helyzetben vannak éppen. Is. Igen. Egyfelől igen. Másfelől... Ö... Azért, ha megnézed, hogy milyen eszközön néznek vagy fogyasztanak tartalmat a 30 alattiak, akkor az bizony a mobiltelefon, és senkit nem zavar egyáltalán, hogy állóban nézze a, a mozgóképet, holott az ő náluk idősebb generációk meg megőrülnek ettől. Illetve hát egyébként nem azt akarom mondani, hogy a Kibi lesz az új Netflix, azt akarom mondani, hogy jönni fog egy trónkövetelő, ami valamivel majd olyan fajta újítást tud csinálni, és egyébként meg kicsiként olyan módon tud gyorsan reagálni a piacra, amit a nagyok már nem lesznek képesek, és akkor majd megy a levesbe a Netflix, aki ma még egy uralkodó, tehát Nem állítom, hogy a kibi lesz, az csak azt mondom, hogy ez így, így működik a világ, hogy egy idő után megjelenik valaki, aki egy kicsit jobban tud valamit, ahogy annak idején a Alta Vista meg a Yahoo uralta a keresőpiacot, és aztán egyszer csak jött egy Kicsi vicces cég, két egyetemista alapította, az volt a Google. Igen, az Altaviszta meg hogy a hóz egy nem létező piacot uralt, vagy egy alig létező piacot, egy maroknyi emberrel. Abban igazad van, és. És itt egy. Jó nagyon... film, hogy most két hatalmas szereplőről beszélünk, akik akkorák, hogy nehéz őket megrendíteni. Ó, én nem a szereplőkről beszélek, bocsáss meg, egyáltalán nem. Én a, a, arról a kultúrtörténeti súlyról, ami a szereplőkkel jön együtt. Tehát, hogy már nem 4 3 tévét nézzük, mert a, a panelgyártók úgy döntöttek, hogy 16-9-et jobb gyártani valamiért, de, de még mindig hasonló alakú. És hogy, és hogy, hát mit tudom én, a, a Lumier fivérek megérkezik a vonat című felvételétől a Avengers endgame mindenek mindennek ilyen formája van. Az is, amin azok a Z-generációs felhasználók, akik telefonon néznek tévét, vagy nem, néznek vagy ha elmennek moziba, akkor ott is ilyet fognak látni. Tehát hogy ahhoz, hogy, hogy ezt átalakítsd, ahhoz nagyon sok pénzt kell rákölteni nagyon sok tartalomra. Amúgy ezt tök érdekelnék, például, hogy ezek a 30 alattiak, akiről így beszélünk, a léteznének, azok, azok hogyan néznek sorozatot? Mert hogy tehát sorozatot fogyasztanak, az egészen biztos. Hát fekvő formátumban nézik a telefonjukon természetesen hiszen fekvőben benn van forgatva. Kibi az azt mondja, hogy ő állóban fog forgatni, pontosabban úgy forgat, hogy állóban is, meg fekvőben is lehessen nézni, sőt, nézőpontot fog váltani, pontosabban fókuszt fog váltani, attól függően, hogy hogy tartom a telefont. Igazad van, nem, nem állítom, hogy ez meghaladható, csak azt látom, hogy eh, ahhoz képest, hogy mennyire nevetségesnek gondoltuk azt, hogy az álló állóformátumú videó bármilyen módon is bejöhet a képbe, ahhoz képest már most sokkal több teret nyert, mint amennyit valaha jósoltunk volna neki, és a fene tudja, hogy nem fog-e ennél és többet. Még azt is el tudom képzelni, hogy igen, de nem biztos. Igazán tényleg csak azt akarom mondani, hogy jön majd valaki, aki leváltja a Google-t, meg jön valaki más, aki leváltja a Netflixet. Nem mondom, hogy ez a kibi lesz. Mindögettő. De még bocsánat, csak arra az egyre akarok reagálni, hogy azt mondtad, hogy ehhez nagyon sok pénz kell. Hát a mögött rengeteg pénz van, úgy emlegetik, mint az egymilliárd dolláros streaming szolgáltató, hogy végtelen mennyiségű pénzt és hirdetési dílt kötöttek meg már most, úgyhogy még nem indultak el. Ezt érteni értem, ugyanakkor meg millió dollár az valójában annyira nem sok. Milliárd. Egy milliárd dollár, igen. Nem, nem annyira sok, igen. Ennél többet költ a Netflix tartalom fejlesztésre. Tehát az uh, négy film. Nem, nem, az nem négy film, az... De akkor is az, a, tehát a, a Netflix, azt hiszem, három vagy 4 milliárdot költ csak egy év alatt csak film készítésre. Hát figyelj, uh, attól függ, milyen filmet forgatsz innentől kezdve, tehát hogyha a Netflix uh, karácsonyi romantikus komédiát gyártasz, akkor abban nyilván végtelen mennyiségült, ez mind... Tehát lehet, hogy meséltem már erről, megnéztem egy csomót karácsony környékén. A behavazott Palota szállóban szőrös patkolyú lovak között egy amerikai újságíró és egy exotikus európai állam államhercege egymásba szeret. Öt darab vicces figura játsza, plusz száz ember, aki a falus népet a, a, a, csinálja, van benne egy szánkozós jelent, és valaki a végén hógolyozik. Ezt 15 forintba le lehet forgatni a palota Igen. -e. A Netflix azt ezt a forgatókönyvet négyszer forgatta le eddig. Még szomorúbb, hogy minden láttam. <gül> ez az igazán erős állítás ebben. És tudod mit? Remekül szórakoztam, úgy az a délutánom volt. <gül> Mert hogy három, három, ez ebből folytatás. Uh -huh. Arra a délutánra kurva jó volt. Már megértenek, Lisset előfizetne arra a hétvégére. A másik, az Avengers Endgame, az 356 millió dollárba készült. Hú, igen, hát igen, tehát abból háromat és ebbe, lehet És ebben a marketing abból. költségvetése nincsen benne. Igen, értelek. Na jó. Megadom magam, azt nem, nem gondolom, nem, vagy nem tudom, lebeszéltél arról, hogy a kiviben lássam az új Netflixet. Nyugodtan, ne rakjál bele pénzt, kérlek. Nem fenyeget ez a veszély. Hiszen akkor én fogok éhező gyermekeidnek puliszkát főzni vasárnaponként, és utána hát puliszkát az... főzni. Na hát akkor meg ők még nem szeretnék megenni, úgyhogy biztos, hogy ez egy lose-lose szituáció lenne. Te mondasz, hogy polenta úgy divatosabb, de úgyis az a szarkaja. Egyszer sikrűlt átvenni valamelyik étteremnek. Viszont ezzel szépen e, észrevétlenül belopakodtunk a, a CES-re, ahol e, jaj, mindenféle dolgok történnek. Jaj, előtte még, hagyd mondjak már két számot, aztán hajlandó vagyok letenni ezt a streaminges témát. Na. Szemből a 24-en ugyanis egy, egy statisztika, amelyben a magyarok negyede rendelkezik streaming előfizetéssel, a budapestiak 32, 39 a a többségüknek csak, hát vagy Netflix, vagy HBO Go, vagy vagy gyar, gyanítom YouTube, mi a bánat, az a filmes Cucca. Premium. YouTube Premium. És hogy a 18 és 39 évkörözötti korosztályból nála ez egy kicsit magasabb. Ott egyharmad fizet streaming szolgáltásért a többségük 37% televízión néz, a második, legnépszerűbb pedig a laptopon való filmnézés az 26%. Bizony. Az azért ezek elég megdöbbentő számok. Én, ezek csoknán számok. E, igen, egy, egy nagyságvendel kisebbre gondoltam volna. Egy nullával, egy tizedes jegyjel balra. Úgyhogy engem meglepett ez a statisztika. Kicsit nem is akarom elhinni. Engem is, és nagyon örültem, hogy a kezembe került, mert ezzel így lehet valamit kezdeni. E, igazából akár elhiszük, akár nem, mert más számok bizony nincsenek. Hát figyelj, megtörtént a hatalomátvétel, vagy megtörténőben van a hatalomátvétel, nagy meglepetésre. Ja, és még valami, hogy végzettségtől lényegében függetlenül vannak ezek a statok. Tehát, hogy a, az esztergályos és az esztergályos te cíli, az ugyanolyan használ Netflixet. <gül> Ugye az HBO-nál eleve a nyelv, a Netflix pedig 2019-ben meglépte azt, hogy az új dolgai már magyar felirattal jönnek, neki van magyar felület, és sajnálatos módon le is fordítanak minden sorozat címet magyarra, ami egyébként nagyon ijesztő. Ennyi egyébként nekem sokkal ijesztőbb, de ezt csak zárójelben nyedzem meg, ha átállítod a nyelvét a Netflix apnak magyarra, akkor egy csomó filmet nem találsz meg, meg sorozatokat nem kapsz, meg nem tudsz megnézni. Nem listázza ki igen, neked. Igen, igen, ezt, ez a de mondjuk az... olyanokat, mint a Gilmore Girls de abból eleve csak az utánforgatott folytatás azért van. Most az mindegy, Cs. de hogy amerikai úl megtalálod, magyarul meg nem. Ami azért egészen meglepő. Mindezt a nyelvi beállításnál, tehát hogyha visszaállítom a nyelvet, akkor meg megjönnek a, a megfelelő epizódok, viszont akkor nem olyan fel a magyar feliratot hozzá. Szóval fura nagyon. Hát akkor keresni kell, hogy izé, hogy Subtitles az magyar vagy valami hasonló, és akkor listázza azokat. Igen, van ilyen pont a héten kipróbáltuk, ma néztem meg uh, itt édesanyámmal a Laundromat című filmet, ami hát próbál annyira jó lenni, mint amennyire a, a Big Short volt, de azért ez nem sikerül neki, de egynek okés. Mm. Ez a Mossack a Panama Papers ügyről szól. Ugyanakkor van belőle magyar szinkronos verzió, tehát hogy teljesen kultúrmódon lejátszható az egész. Bizony, ez most már így megy. Na jól van. Figyelj csak, nem marad sok időnk, Úgyhogy a CES-re például lényegében vagy, vagy címszavakat pazarlunk, vagy még egy nagy trendet megbeszélünk róla. Én persze az utóbbi mellett lennék, mert kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz összehajtogatható eszközökről. Egyébként beszéljünk az összehajtogatható eszközökről, pedig hát annyira, annyira szép. Egy hírt még elmondok előtte, jó? Ne mondja egyet. Mert ez belefér egy mondatba a gyermekjátszóházaknak azt a Schlager termékét, ami ez a medence telerakva apró labdákkal, azt a feltalálója úgy találta fel, hogy ránézett egy üveg savanyított hagymára. Tehát ez egy gyöngyhagyma. Ezt Igen. Hm, Ebből a gyöngyhagymába gyereket is lehetne dobálni. Legyünk belőle milliósok. És így lett. Jó, ez egy jó, jó felszabadító kitérő volt, de most kíméletlenül visszalögdösem magunkat arra rögös útra, ami a Foldable Devices világába vezet minket. Csak azért, mert hogy, mert hogy a CES az első olyan fórum, ahol tömegével jelennek meg ezek az eszközök. Tavaly ugye itt még csak egy-két telefongyártó mutatott egy-egy e, prototípusnak jó indulattal nevezhető eszközt. Most meg mindenki hozott hajtogatható laptopot, meg hajtogatható telefont, meg összecsévelhető televíziót, minden volt, ami hajlik. Te, de ezek nekem nagyon tetszenek. Gyönyörű szép eszközök, nagyon ötletesek, árad belőlük a jövőszag, mint Wunderbaumból a gépi fenyő. De egyetlen egy kitétellel, hogy ha egy módon rá nekem ehhez semmi semmi közöm ne legyen. Használja más, testeje más, kopogjon az érintőkijelzőn megjelent nő, hajlított billentyűzeten az, akinek hat van és mindahány édes, és, és legyen hajtogató telefononnak a zsebében, aki kifizeti az árát. Tényleg gyönyörű szépek, de bődületesen nem érzem a szükségét a dolognak. Hát szükségét nem, vagy hát nem egy tehát nem egy életbe vágó problémát old meg ez a hajtogatósdi. Ha definiálni kéne, nem is tudom, hogy könnyen tudnám, mert valószínűleg valami olyasmi, hogy egy olyan eszköz, ami tárolva fel akkora, mint használva, tehát, hogy félbehajtható, és mégis csupa kijelző az egész. Drágám, csavart ki a tévét, nézzünk egy filmet. Igen, igen, hogy ne foglaljon helyet, amikor nem nézzük. És fel lehet rajszögezni a Pikasszonok a helyére, amikor nézzük. Igen, igen. Illetve, hogy a telefon legyen széthajtogatható tabletté, úgyhogy mégiscsak befér a retikülbe. Az még a legkisebb hülyesség. Hát figyelj, ugye a CS nem a hajtogatható telefonokról szólt leginkább, hanem a hajtogatható laptopokról. Ami viszont meg marhaság. Hmm, hát az egy olyan tablet, amit félbe lehet törni, és így le lehet tenni a, az asztalra, anélkül, hogy ott lenne a térded, meg egy tartó. Fele tudja, én azt, azt látom, hogy a, hogy a billentyűzet fétis az, az azok, azoknak a fétise, akik több ezer karaktert gépelnek naponta, de szerintem az emberek túlnyomó többség az nem ilyen. Azok napi három-négy mondatot írnak, vagy csetelnek, vagy szóval olyasmit csinálnak, amit most is nagyon kényelmesen meg tudnak tenni a telefonjukon. Számukra az üvegbillentyűzet nem akkora átok, mint neked vagy nekem. És ezért ez nem egy teljesen elképzelhetetlen irány? Ö, ne, egyáltalán nem elképzelhetetlen, csak üvegbillentyűzeten ö, vacak játszani is, mert onnantól nézned kell, hol vannak a billentyűid. Tehát az, a teljes taktilis visszajelzést, ami a billentyűzetnek a lényege, azt elvesztetted ebben a szent pillanatban, hogy üvegbillentyűzeted van. Igen. Ha pedig, rá, ha pedig nem egy ö, teljes szélességű üvegbillentyűzetet csinálsz, aminél nagyjából meg lehet helyezni mondjuk a csukló pozíciót, akkor... Ö, Várja te iphone vagy ott nem lehet lecsatolni a billentyűzetet, már hogy ez egy külön ablakban legyen, vagy külön eszközként mozogjon a, a, a, a kijelzőn. De, de, de, de lehet. Lehet? Most lehet, lehet most már leha. Ha kipróbáltam egyszer ezt, az, az mennyit egy külön másfajta pokolod, de vannak appok, aminél szükséges ez. De jellemzően programozó hibánál, ahol valamiért nem tud visszaugrani a billentyűzet, és hogy eltakar egy mezőt, amit be kell x hogyha ha használod. És akkor megint ilyen más hülyesége, miatt szenvedek ilyen utakat. Összességében véve nekem az az érzésem egyenlőre, hogy több, több problémát okoz, mint megold. Hát neked, Neked, de én ezt mondom, hogy szerintem meg a felhasználók többségének nincs szüksége azokra a fajta megoldásokra, amire neked, meg nekem igen. Nekünk szükségünk van. A felhasználók többsége, hát nézzük máson, hogy átfogalmazom az én jelvemre. Nem gondol benne a, bele abba, hogy egy fix helyen levő billentyűzet az milyen problémákat nem okoz. Tehát az, hogy minden észrevétlenül ott van, ahol kell, vagy ahol megszoktad, vagy ahogy, ahogy az kényelmes, nagyjából, mert egy laptop azért mégiscsak kompromisszum egy rendes billentyűzetegérhez képest, az, az nem üvölti magát, hogy én jól ki vagyok találva, vagy többé-kevésbé jól ki vagyok találva, de ettől még is. Egy üvegbillentyűzeten azért semmi. Hát, azt gondolom, hogy ez szocializáció kérdése. Hogy Aki ahhoz szokik hozzá, hogy üvegbillentyűzeten él, az abban lesz erős, és azt gondolom, hogy az elmúlt pár száz évben jó néhány olyan forradalmat megélt az emberiség, amikor egy a megszokásokhoz kevésbé alkalmas új eszköz került bevezetésre, aztán valahogy mégiscsak abban lettünk erősebbek. Amúgy mit nyersz a hajtogathatós uh, kielző tablett vagy laptop? Azt én sem, hát egy nagyobb felületet, én sem nagyon értem, hogy mit egyébként. Talán tudod, mit még, hogy a, hogy a billentyűzetre, amikor nincsen szükség, akkor eltakarodik az útból. Tehát igazándiból, ha megnézel egy laptopot, akkor azt többnyire ma azt látod, hogy egy, hogy egy bilentyűzet mellett egy végtelen nagy, ilyen szabad, ilyen semmire nem használt szabad felület árválkodik, és ugye ezeknél a hajtogathatósoknál ez megoldódik, amennyiben amikor éppen nem kell billentyűzet, mert mondjuk videót nézel, akkor azt jóval nagyobb méretben tudod megtenni, ugyanakkor, ha meg kell, akkor mégiscsak ott van teljes méretben, meg egyébként a többség úgy fejleszt, hogy ott van valamiféle ilyen mágnesesen bepattintható, vagy egyszerűen csak oda fektethető már mármint fizikai is, ezekhez a gépekhez. Az a baj, és most érzem, hogy ennek az adásnak én vagyok a negatív embere, mint általában, hogy ez egy olyan problémának a megoldás, ami nem nagyon merül fel. A tablet a mágnesen rácsattintható ilyen-olyan billentyűzettel, mint mondjuk a Surface, az egy egy egészen jó kitalált dologá vált mára. Plusz cserélhetőek a darabjai. Megteheted azt, hogy először veszel egy surface-t, utána veszel hozzá egy billentyűzetet, vagy lecsérad a billentyűzetet a, a, a sima textilről, a, a kicsit billentyűzetebb verzióra. Az egy olyan kiszámítható alakú dolog. Itt viszont az elején el kell magad kötelezned egy amúgy drágább technológia mellett, pusztán azért, hogy a billentyűzet helyén is nézhessél YouTube-ot. Három-öt három, éven belül megtudjuk, hogy mi lett ebből a trendből. Igen, abszolút benne van mind a két esély. Az is, hogy eltűnik nyom nélkül. Az a baj, még emlékszem arra, amikor azért acer ikóniát teszteltem, miközben az Origónál dolgoztam. Az is ilyen uh -huh. üdvözletes, összefüggő számítógép volt. És hát szerintem a top, top három legrosszabb számítógép, ami a kezemben volt, azért benne van. A leg és legrosszabb nyilván az ELPC-nek az első verziója volt, aminek annyi, annyi vasat szerelt a kihező háta mögé, hogy ha az asztal, akkor feldőlt magától. De ezt, ezt, ezt kevesen tudták megcsinálni, hogy teljesen instabil foszt csináljanak, de, de van a listán ennek is. De, és, és ez a másik irány, hogy azért érdekes, mert ez egy olyan álom, amit az informatikai időnként feltalál. Legyen már egy picit más interfészünk. Igen, a, igen. A írós számítógép 2000-esek elejé IBM TransNote, a e, ilyen-olyan plusz kijelzős e, laptopok, mint a, az ikóniától egészen a mostani az tósig ezt nagyon sokszor próbálták eladni. Olyan ez, mint a, mint a tehát ebből a kategóriában az inkedvence, meg a moduláris telefon, ami szintén egy bukott hülyeség, de ettől még öt évent egyszer valaki belőle egy pár millió dollárt. Így van. Igen, én is körülbelül ugyan jutottam, egyébként, amire te, hogy a, hogy a hajtogathatós eszközöknek a hát ez a most idén-évelején tapasztalható felfutása, vagy, vagy a bennük való hitnek a terjedése, ez simán lehet, hogy egy, egy nagy, ugyanolyan lyukra futás lesz, mint a 3D tévék világa volt annak idején, de az is lehet, hogy lesz belőle valami, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz. A legutóbb tudod, mikor volt ilyen nagy tévedésünk, amikor az iPad-ről azt gondoltuk, hogy az csak egy nagy telefon, és hogy az nem egy külön kategória, és Ugyan ki akarna egy iPad-et, vagy mármint hogy egy iPhone-t, akkorában, tíz szóban használni. Aztán valahogy mégiscsak meghonosodott ez a kategória. Ugyan itt az lett az egyetlen használható tablet, talán. Az igaz, hogy más nem csinált jót. Bár meg kell kérdeznem, mert egykori kollégánk Straubrán tanádám tanácsát továbbítottam egy barátomnak, hogy kettő darab kisebb méretű lánygyermekének milyen tabletet vásároljon. És ha megkérdeztem, mit kell most venni, ő mondott két típust, hogy ez a kettő a nem szar minden más, ha itófát sem ér, és vannak még az ebből eszközök, amik drágák. Karácsonyra lányok megkapták a tablett, és amikor legutóbb beszéltem vele, akkor még boldogság uralkodott, és futottak a játékok rajta úgy, ahogy az kellett. Uh -huh. és, és nem merült fel az, ami bennem felmerült volna, hogy hát akkor laptop a gyereknek, mert az már egy más típusú eszköz. Úgyhogy elképzelhető, hogy van neki helye azért. Ugyanakkor nem volt egyszerű választás például. Hát valami ilyesmi lehet a sorsa majd a hajtogatható eszközöknek is, majd meglátjuk. Minden esetre érdekes rajta gondolkodni, vagy vicces rajta gondolkodni. Az az egyetlen bajom, hogy kigondolkodtuk magunkat az adás időből, és ezért a vicces kicsi marháskodásokra már nem jut időnk. És nyilván jövő héten se fogunk róla beszélni, úgyhogy kedves hallgatók, jól lemaradtatok egy csomó. Jaj, még egyet hat mondjak már el. Viccességről, kivéve azt az egyet, amit most kellett elmondt. Még én annyit elkezdtem a különböző okos eszközöket, és ö, ismét bemutatta mindenki az internetes hűtőt, ami a világ legnagyobb fassága. De azért ezt bocsássuk előre, hogy ezt húsz éve mutatják be, és mindig hülyeség. Viszont idén egy ö, cég, a rendkívül hülye jámli bejelentett egy digitális húshőmérőt. Önmagában 129 dollárba kerül, amiért viszonyosok húst adnak már. Viszont ez a digitális húshőmérőt be lehet dugni a egyáltalán nem digitális húsba. Beszél Bluetooth-on a telefonnal, és tudja vezérelni a Whirlpool márkai sütőket. És ez az egy kapcsolat, hogy nem csak adatot szolgáltat, hanem tehát önenkiben vezérel is, ez hirtelen értelmessé teszi. Tehát itt meg lehet mondani neki azt, hogy drága barátom, egy euh, izé, sertéscom van menned, 20 percen keresztül 230 fokon kéne sütni, hogyha a eléri a nem tudom hány fokot, onnantól kezdve a kérget azt rásütöttük, onnantól kezdve nem kéne kiszeríteni ezt a húst, másfél órán keresztül 180 on köszi szépen. Tök jó. Még mindig nem fogom megvenni, de hogy ez legalább valaki elgondolkodott a fejlesztés során arra, hogy jó, van egy szenzorunk, ez mire való valójában? Ezt mondom én neked mindig, hogy ezek a hardvereszközök eszközök e, akkor keresednek meg, hogyha jön valaki, aki megtalálja hozzájuk a megfelelő alkalmazást, és kicsit úgy működik ez az ipar, mint egész Kína, hogyha valami jó ötletnek tűnik, azt megvalósítjuk, aztán, hogyha valaki fejleszt egy rendes alkalmazást is, akkor megmarad egyébként, meg eltűnik. Uh, Erődeszem a karácsony táján, meg utána, azt Twitteren láttam azt, hogy ö, hogy egy másik ilyen konyhai technológia elérte azt a pontot, ahol az emberek már meg is tudják venni. Emlékszel azt a, arra időszakra, hogy éve volt nagyjából, amikor minden IT és mikrokontrollerek után kicsit érdeklődő ember szúvidált? Jó, igen. És ez aztán nem, nem tömegesedett. Tehát, hogy ha hazajöttem, akkor a nániném nem azzal jött, hogy súvidáltam neked egy kis tojást hat órán keresztül, parvizikénc fokon. Most viszont az Aldi-ban a két ünnep között azt hiszem, hogy ért a Rendkívül egyszerű szubidáló berendezés ott volt a polcokon, és meg lehet vásárolni. Gyanítom mindent, ez vissza-vissza fog térni az akcióban. Még mindig az a probléma vele, persze, hogy valahol el kell konyához szóval nagyon sok vasat, amihez kell. De hogy ennyi idő kellett ahhoz, hogy, hogy elérjen a, bemegyek a akciós boltba, és a pizzamozar elem mellé, berakom a kosárba, szintig ez a tuc. Akkor tekintsük ezt egyfajta általános megfejtésnek arra nézzük, hogy mennyi idő alatt jutnak el a semmire való kósza ötletek a hétköznapi fogyasztó konyhájába. Igen, ez az alsó hangon öt év. Ugyanis mindenki várhatja azt, hogy hajtogatható laptop mikor lesz az Aldiban. Mm -hmm, szerintem jövőre, de majd meglátjuk, hogy igazam lesz-e. Igen, a egy csak felfalmentes lesz. Most viszont el kell, hogy küldjük magunkat a zárás irányába. Lesz, ami lesz ezt kell tegyük. Hát akkor nincs más, hátra búcsúzunk el. Kedves alkotók, boldog új évet, 2020 van az előző évet, most már egészen biztosan túléltük. Sziasztok! Csírió! Sziasztok!